Hetedik fejezet A Tudás Fénysugara Örökké valóságnak tűnő idő után Tarzan végre ismét tudott járni. Ettől kezdve gyógyulása annyira meggyorsult, hogy újabb hónap elteltével ugyanolyan erős és mozgékony lett, mint korábban volt. Lábadozásának ideje alatt számtalanszor visszaidézte gondolatban a gorillával való küzdelmet. Legfontosabb dolgának tartotta, hogy megtalálja azt a csodálatos kis fegyvert, amely őt az eleve reménytelennek tetsző helyzetben a dzsungel hatalmas rémének legyőzőjévé tette. Arra is nagyon vágyott, hogy visszatérhessen a kunyhóhoz és folytathassa a benne lévő csodálatos dolgok átkutatását. Egy napkora reggel egyedül indult felderítő útra. Némi keresgélés után rávokkant egykori ellenfelének teljesen lecsupaszított csontjaira. Mindjárt mellettük megtalálta a kést, amely a talajnedvesség és a gorilla rászáradt véle miatt vöröslött a rozsdától. Tarzannak nem tetszett, hogy az egykori fényes és csillogó penge így megváltozott. Azért még mindig ugyanaz a félelmetes fegyver volt, amelyet tudta, alkalomattán bármikor hasznosan forgathat. Feltette magában, hogy többé nem fog elrohanni az öreg kublat megint mindenok ok nélkül rátámad. A következő pillanatban már a kunyhónát a Sikerült ismét elhúzni a zárnyelvet. Belépett. Először is a zász szerkezetét akarta kiismerni. Mindjárt hozzá is látott oly módon, hogy míg az ajtó nyitva volt, közelről szemügye vette. Így aztán pontosan megfigyelhette, hogy a szerkezet miként tartja bezárva az ajtót, és hogy engedi kinyílni kezének érintésére. Rájött, hogy belülről is be tudja zárni az ajtót. Ezt mindjárt meg is tette. Ezzel kizárta minden lehetőségét annak, hogy bárki háborgassa vizsgálódásai közben. Nekilátott a kunyhó rendszeres átvizsgálásának. Figyelmét azonban hamarosan a könyvek vonták magukra, amelyek láthatóan nagy és egészen különös hatást gyakoroltak rá. Szinte nem is tudott másra figyelni, annyira izgatta a rejtély. Mi célt szolgálhatnak? Az abc könyv mellett a könyvek között volt néhány gyerekeknek való olvasókönyv számtalan képes könyv és egy nagy lexikon. Mindezeket végiglapozgatta, de a képzeletét leginkább a képek ragadták meg. A különös kis bogarak viszont, amelyek a kép nélküli oldalakat borították, csodálatot váltottak ki belőle és mélyen gondolkodóba ejtették. Tarzan, a dzsungelfia, a majomember, a kis ősember egyszerre volt megindító és ígéretes látvány, ahogy torzonborzan, mesztelenül, de csillogó szemekkel érdeklődve lapozgatta a könyveket. Jelképes figurájaként annak, hogy a tudatlanság sötét éjéből hogyan indult el az emberiség a kezdet-kezdetén, bizonytalanul tapogatózva a sugara felé. Kisarca feszült figyelme árult el. Valami ködös, bizonytalan formában lassanként kezdett kirajzolódni benne egy gondolat, amely idővel a különös kis bogarak izgató problémájának kulcsává és megoldásává vált. Egy nyitott ABC-s könyvet tartotta a kezébe, és azt a képet nézegette, amely egy hozzá hasonló kis majmot ábrázolt, csak azt a kezétől és az arcától eltekintve mindenütt furcsa, színes szőrzet borította. Annak vélte ugyanis a nadrágot és a kiskabátot. A kép alatt három kis bogár látszott. Fiú. Aztán felfedezte, hogy ezen az oldalon a három kis bogár többször is megismétlődik ugyanebben a sorrendben. Megtanult még valamit. Azt, hogy viszonylag kis számú egymástól különböző bogár van. Ám ezek mindegyike sokszor ismétlődik, néha önmagukban állva, de sokkal gyakrabban több másikkal együtt. Lassan tovább lapozgatott, és árgus szemmel figyelte a képeket meg a szöveget, hogy találkozik-e újra a fiú kombinációval. Hamarosan ismét rábukkant az egyik kép alatt, amely egy másik kis majmot ábrázolt meg egy különös, a sakára hasonlító állatot. A kép alatt a bogarak a következő elrendezésben álltak. A fiú, a kutya. Újra megvolt hát az a három kis bogár, amely mindig a kis majommal együtt jelent meg. Így haladt aztán mindig tovább. Lassan, nagyon lassan, mert nehéz és fáradtságos volt a feladat. Az a feladat, amelynek megoldása bármelyikünk számára lehetetlenségnek tűnne, hogy megtanuljon olvasni anélkül, hogy akár csak fogalma is lenne a betűk mi létéről, vagy az írott nyelvről, vagy legalább valami halvány elképzelése lenne arról, hogy ilyesmi létezik. Persze nem egyetlen nap, egyetlen hét, egyetlen hónap, vagy egyetlen év műve volt ez hanem nagyon lassan tanulgatott azután is, hogy rájött miféle lehetőségek rejlenek azokban a kisbogarakban. Mire 15 éves lett, már ismerte a betűknek mindazokat a különféle kombinációit, amelyek az egyes képek alatt álltak a ábécés könyvben, valamint egy-két képes könyvben is. A névelők és kötőszók, igék és határozó szók vagy a névmások miben létéről és használatáról csak igen homályos elképzelései voltak. Tizenkét éves volt, amikor egy nap csomó graficzeruzát talált az asztal egy korábban fel nem fedezett fiókjában. Amint az egyiknek a hegyét végighúzta az asztal örömmel állapította meg, hogy fekete vonal maradt utána. Olyan kitartóan munkálkodott az új eszközzel, hogy az asztal hamarosan teljesen belepték a gírbe burba vonalak és a kacskaringos ákombákomok. A ceruza hegye egészen a fáig lekopott. Akkor egy másik ceruzát vett elő, de most már határozott cél tűzött maga elé. Megpróbált utánozni néhányat az apró bogarak közül, amelyek a könyv lapjaim mászkáltak. Ez nehéz feladatnak bizonyult. Úgy fogta meg a ceruzát, ahogy a törmarkulatátszokás. szokás. Ez bizony nemigen könnyítette meg számára az írást, s nem tett jót az eredmény olvashatóságának sem. De kitartóan igyekezett hónapokon keresztül, amikor csak módjába volt eljönni a kunyhóba. Végül sokszori próbálkozás után kitalálta, hogyan célszerűbb fogni a ceruzát. Így végre sikerült nagyjából mindegyik kis bogarat utánozni. Írni kezdett. A bogarak másolása még valamire megtanította. Arra, hogy számba vegye őket. Bár nem tudott számolni a szó köznapi értelmébe, de azért volt fogalma mennyiségekről, amelyek felméréséhez egy-egy kezén lévő ujjainak számát vette alapul. A különféle könyveket végigvizsgálva meggyőződött arról, hogy a különböző kombinációkban leggyakrabban ismétlődő valamennyi fajta bogárral találkozott már. Úgy gyakran böngészte végig azt a lenyűgöző képes abc könyvet, hogy a végén már könnyűszerrel megfelelő sorrendbe tudta őket rakni. Haladt tovább az önképzésben, és a nagyképes lexikon az ismeretek kimeríthetetlen tárházának bizonyult számára, mert sokkal inkább a képek, mint sem a szövegek segítségével tanult azután is, hogy felfogta, mire valók a bogarak. Amikor rájött arra, hogy a szavak ABC szerint is horrendben állnak, nagy örömmel kereste és találta meg a számára ismerős kombinációkat. Az ezek után álló szavak, a definíciók tovább vezették előre a műveltség szövevényes útján. Mire 17 éves lett, már el tudta olvasni a gyerekeknek szánt egyszerű olvasókönyvet, és teljes egészében tisztába volt a kisbogarak valódi, csodálatos rendeltetésével. Nem szégyelte többé magát szőrtelen teste és emberi arcvonásai miatt. A józanész azt súgta neki, hogy másfajtához tartozik, mint vad és szőrös társai. Ő, E, M, B, E, R. Ők, Ma, J, M. O, azok a majmok pedig, akik a fák tetején kergetőznek, A, P, R, O, M, A, J, M, O, K. Azt is tudta, hogy az öreg szabor O, R, O, S, L, A, N. Hisztak K, I, d O. Tántor pedig, E, L, E, F, A, N -t. Így tanult megolvasni. Ettől kezdve egyre gyorsabban haladt. A nagy lexikon és józan eszének folygékony intelligenciája az átlagot meghaladó értelmi képességei segítségével sokszor jó érzékkel tapintott rá olyasmire is, amit igazán nem is értett. Találgatásai során gyakrabban volt példa arra, hogy ráhibázott az igazságra, mint arra, hogy nem. Sokszor kellett félbeszakítania a tanulmányai törzsének nomád szokásai miatt, de élénkagya még akkor is továbbkutatta egy csodálatos mesterség titkait, amikor messze járt könyveitől. Egy-egy fakéreg, nagyobb levél, de még egy-egy sima földarab is gyakorló füzetként szolgálta számára, ahova vadászkése hegyével belekarcolhatta az utoljára tanult leckét. Nem hanyagolta el az egyszerű élet kötelmeit sem, míg megpróbálta megfejteni könyveinek titkát, tovább gyakorlatozott köteleivel és játszadozott hegyes késével, amelyet megtanult lapos kövön élesre fenni. A törz szépen gyarapodott azóta, hogy Tarzan a majmok között élt, mert kercsak vezetésével távol tudták tartani a többi törzset saját dzsungelbeli területüktől. Így bőségesen vont elnivalójuk, és ragadozó kedvű szomszédaik úgy szóván semmi veszteséget nem okoztak nekik. Ezért aztán a fiatal hímek, amikor felnőttek, szívesen választottak párt a saját törzsükből, vagy ha más törzsből zsákmányolták is, inkább visszatértek nőstényeikkel kercsák csapatához. Békességben éltek vele, nincsen, hogy megpróbáljanak megküzdeni a retteget kercsakkal az uralomért. Néha egy-egy társánál elszántabb him megpróbálkozott az utóbbival, de egyelőre még nem akadt olyan, aki el tudta volna hódítani a győzelem pálmaágát, az ádász fenevattól. Tarzan különleges helyzetet élvezett a törzsben. Magok közöl valónak is tekintették, meg valami módon másmillennek is. Az idősebb hímek vagy egyáltalán nem vettek róla tudomást, vagy pedig olyan szenvedélyesen gyűlölték, hogy bizony véges-rég végeztek volna vele, ha nem olyan bámulatosan ügyes és gyors, s ha kala nem védelmezió jelszántan. Tublat volt a legmegáltalkodottabb ellensége. Ám éppen egy tublattal kapcsolatos esetnek köszönhette azt is, hogy úgy 13 éves koratáján ellenségei felhagyta küldözésével. Többé nem törődtek vele. Eltekintve azoktól az esetektől, amikor valamelyikük álmokhutást rendezett a ma különös tébolyult és vad dűrohamában, amely időről időre a dzsungelbéli állatok hímjei közül igen sokat hatalmába kerít. Persze ilyenkor senki sem volt biztonságban. Azon a napon, amikor Tarzan megalapozta a maga tekintéjét, a törzs tagjai egy kis természetes amfiteátrumban gyűltek össze. Ezt a tisztást a dzsungel nem nőtte beszövevényes indáival és kúszó növényeivel, s egy alacsony domboköveszte mélyedésben helyezkedett el. Majdnem szabályos kör alakú volt. Minden irányból az érintetlen őserdő hatalmas faúrgyásai vették körül. A szövevényes ajnövényzet olyan sűrű, valóságos élőfalként vonta be a fák vastag törzsét, hogy a sima talajú kis arénába csak a fák magasan lévő át lehetett bejutni. Itt, ahol senki sem zavarta őket, a törzs tagjai szívesen gyűltek össze. Az amfiteátrum közepén volt egy agyagdom, amit az emberszabású majmok készítettek bizarr ceremóniáikhoz. Ezeknek a ceremóniáknak az aján többen hallották már a dzsuggelméjéből, de soha emberfia nem volt még, aki az események szemtanúja lett volna. Sok utazó látta saját szemével már az óriás majmok dobjait, és közülük néhányan hallották is a dobok döngését meg a ricsajt, amelyet a dzsungel eme urai csaptak vad kísérteti esti során. Minden kétséget kizáróan tarzan, Lord Greystock volt az egyetlen emberi lény, aki valaha is részt vett a dumdum -dum fékeveszett, mámoros örjöngő ünnepén. Vitathatatlan, hogy ezekből a primitív szertartásokból alakult ki a modern egyházi és állam valamennyi ceremóniája és ünnepélyes külsősége. Szőrös őseink az évek, évszázadok, évezeredek megszámlálhatatlanul hosszú során át, jóval a civilizáció hajnala, az emberi társadalom legelső védbástyájának létrejötte előtt, már jártak a dum-dum táncát, agyakdobjait hangjára a trópusi hold ragyogó fényében. Ott, az írdatlan őserdő mélyén, amely ma is változatlanul ugyanolyan, mint volt azon a rég elfeledett éjszakán, a rég elmerült múltnak a ma ködbevesző, fedidészhetetlen pillanatában, amikor bozontos testű elődünk leugrott egy ringatózó ágról, és könnyedén lehuppant az első hely puha kepére. Azon a napon, amikor Tarzan megszabadult az üldöztetésektől, amelyek életének 13 évéből 12-n át állandóan kísérték, az immár kerek száz főt számláló törzs csendben gyülekezett a dzsungelfáinak alacsony ágain, majd nesztelenül leereszkedett az amfiteátrum földjére. A dum, -dum prítusai a törzs életének jelentős eseményeihez kapcsolódtak. Egy-egy győzelemhez, valakinek a foggyulejtéséhez, a dzsungel valamely nagyobb veszedelmes lakójának elejtéséhez, a király halálához vagy uralomra lépéséhez. Az ünnep meghatározott külsőségek közepette zajlott le. Aznap egy óriás majonnak a szomszédos törzs tagjának megülése szolgáltatta az alkalmat. Amikor Kercsák népe megérkezett az arénába, azt látta, hogy két hatalmas hím cipeli a legyőzött majom tetemét. Letették terhüket az agyakdon belé, majd őrként maguk is lekuporodtak mellé. A közösség többi tagja egy-egy füves mélyedésben feküdt le, összegömbölyödve, hogy aludjék egyet, míg a felkelő hold jelt nem ad a barbár orgia megkezdésére. Órákon át teljes csönd honoltak is tisztáson. Csak a ragyogó túlazatú papagájok rikácsoló hangját meg az ezernyi egyéb dzsungelbéli madár csivitelését és rikoltozását lehetett hallani. Ezek ugyanis szüntelenül ott a bódító orhideák és szimpombás virágok körül. Végre, amikor leszállt a sötétség a dzsungelre, a majmok mozgolódni kezdtek. Hamarosan nagy kört formálva helyezkedtek el az agyakdom körül. A nőstények és a kölykök ritka láncot alkotva a körkülső külső szélén üldögéltek, míg közvetlenül előttük a felnőtt hímek sorakoztak fel. A dob előtt három idős nőstény ült, mindegyikük egy-egy 15-18 hüvelyk hosszú, göcsörtös bottal felszerelkezve. Lassan és puhán ütögetni kezdték a Dob visszhangzó felületét, amikor a felkelő hold első halvány sugarai ezüsttel vonták be a tisztást fák koronáját. Ahogy nőtt a világosság az amfiteátrumban, a nőstények egyre szaporábban és egyre nagyobb erővel kezdték csapkodni a dobot. Így kisvártatva vad, ritmusos lárma árad szét mérföldekre mindenfelé. A különböző vadállatok fülüket helyezve fejüket magasra emelve álltak meg vadászat közben. A tompán dübörgő zajra figyeltek, amely a majmok dumdum -dum ünnepét jelezte. Innen-onnan egy-egy fültépű üvöltés vagy mennyőrgészerű bömbölés hallatszott válaszul a majmok barbári csajozására, de senki sem ment a közelükbe, hogy kíváncsiskodjék vagy megtámadja őket. Az óriás majmok ugyanis, főként ha teljes létszámba összegyűltek, mélységes tiszteletnek örvendtek dzsungelbéli szomszédaik részéről. Amikor a dobolás zaja már, -már fülsiketőtévé fokozódott, kercsak beugrott a földön ülő hímek és a dobosok közötti szabad térségre. Két lábra emelkedett, fejét hátravetette, és szembenézve a mind magasabbra emelkedő holdal, hatalmas, szőrös mancsaival a mellét döngette, és hátborzongató, dörgő hangon felüvöltött. Egyszer, kétszer, háromszor harsant fel a rémítő ordítás. Aztán ker csak lekushadva elkezdett nesztelenül bejárni a szabadon hagyott térségen, messze távol maradva a dob előtt heverő élettelen testtől. Menet közben azért állandóan rajta tartott a gonosz vörös kis szemét a tetemen. Ekkor újabb hím ugrott a körbe. Miután megismételte királyának rémesztő ordításait, óvatosan a nyomába szegődött. Majd egyre újabbak és újabbak követték őket gyors egymás utánban, és a dzsungel csak úgy visszhangzott immár szinte szakadatlanul hallatszó védszolmjas ordítózásuktól. Ez volt a kihívás és a vadászat rítusa. Amikor már az összes felnőtt hím beállt a kerengő táncosok szétszakadatott sorába, megindult a támadás. csak felragadott egy hatalmas husángot az ecére odakészített kopacból. Dühötten rárohant a halott majomra, és a harc közben szokásos morgó és vicsorgó hangokat hallatva rettenetes ütést mért a tettemre. A dob most újra egyre hangosabban és szaporábban szólt. A harcosok, miután egyenként megközelítették a vadászsákmányt és bunkos botjaikkal nagyot húztak rá, belevegyültek a haláltánc őrült forgatagába. Tarzan is tagja volt a vadul ugra ugráló hordának. Barna, izzadságtól csöpögő izmos teste, ahogy ott csillogott a holdfényben, messze kitűnt hajlékonyságával és kecsességével az esetlen szőrös vadállatok közül. Senki nem imitálta nálánál ügyesebben a nesztelen lopakodást, senki nem volt nála bőszültebb, amikor a rohamról volt szó, és senki nem ugrott akkorákat a levegőbe a haláltánc során, mint ő. Ahogy a puffogásának zaja és szaporossága fokozódott, a táncosok szemlátomást egyre inkább megrészegültek a magával rakadó ritmustól és a vadordítozástól. Mind féke veszett ebből szökkentek és ugrándoztak, fogáik közül csöpögött a nyál, ajkukat és mellüket hab el. Jó fél óráig tartott a kísérteties tánc. Ekkor kercsák jelére megszűnt a dobolás, és a dobos nőstények a táncosok között átvágva sebesen eliramottak a külső körben kuporgó nézők felé. Majd a hímek hirtelen mindetszerre rontottak rá arra valamire, ami a rettenetes ütésekkel felismerhetetlen szőrös masszává zúztak szét. Hús ritkán jutott a bendőjükbe elegendő mennyiségbe. Ezért aztán a vadmulatozás méltó betetőzése a frissen elejtett állatból való lakmározás volt. Éles tépőfogak mélyedtek az állattestébe. Hatalmas darabokat szakítottak le belőle. A legerősebb majmok szerezték az ízletesebb falatokat, míg a gyengébbek a lögdösödő vicsorgó banda körén kívül maradva kerengtek, lesve az alkalmat, amikor felkaphatnak egy-egy elejtett innyánc falatot, vagy elcsenhetnek egy-egy otthagyott csontot, még mielőtt mind elfogy. Tarzan még a majmoknál is jobban kívánta és igényelte a húst. Húsevő faj leszármazottja lévén, úgy érezte, soha életében nem sikerült még egyszer sem kedvére jól lakni ilyen fajta eledellel. Ezért aztán most, hajlékony kis testével mélyen befúrta magát az egymással harcoló, marakodó majmok közé, hogy megpróbáljon olyan részt szerezni magának a zsákmányból, amilyet az erejével kiharcolni megoldhatatlan feladat lett volna a számára. Oldalán egy tokban, amelyet az egyik féltve őrzött képeskönyvbe látott, minta alapján készített, ott lógott ismeretlen apjának vadászkése. Végre eljutott a rohamosan fogyatkozó zsákmányhoz, és éles késével egy jóval kiadósabb porciót sikerült lehasíteni belőle, mint amit remélt. Egy egész szőrös alsókart, amely a hatalmas kercsak lába alól lógott ki, akit a maga részéről annyira lefoglalt a zabálás felségjogának megóvása, hogy észre sem vette a felségsértés emel aktusát. Így azután a kis tarzan zsákmányával együtt kikúszott a marakodó tömegből. Azok között, akik ácsingozva kerengtek a lakmározónk köré kívül, ott volt az öreg tublat is. Az elsők között volt, akik a zsákmány közelébe férkőztek, de jókora részt szerezve félre vonult, hogy nyugodtan megehesse, és most éppen megpróbált újra visszaforakodni némi utánpótlásért. Ezért vehette észre tarzant, amikor az kibukkant a lögdösödő civakodósokaságból. sokaságból. Tublat közelülő, véreres, apró disznó szemében a gyűlölet gonosz kezdett el lobogni, amikor megpillantotta utálatának tárgyát. Felcsillant benne a kapzsi vágy is az üzletes csemege iránt, amelyet a fiú vit magával. Tarzan ez szempillantás alatt észrevette ősi ellenségét. Megsejtette, hogy mi a hatalmas fenevat szándéka, ezért fürgén a nőstények és kicsinyek felé szökkent. Azt remélte, hogy elrejtőzhet közöttük. Ám tublat szorosan a sarkába maradt, így a fiúnak nem volt alkalma búvóhelyet keresni, sőt látta, hogy nem lesz könnyű még elmenekülnie sem. Villámsebesen a tisztást körülvevő fák felé rohant. Egy gyors ugrással elkapta félkézzel az egyik alacsony ágat, majd zsákmányát a fogak közé kapva fürgén másni kezdett felfelé. Tublat eközben szorosan ott mögötte. Mind feljebb és fejebb hágott a fa ingó koronája felé, ahová a nagy testű üldözője már nem merte követni. Ott kényelembe helyezkedett, közben gúnyos és besmérlő szavakat kiáltozott az alatta lévő dühött fenevat felé. És ekkor tublat örjöngeni kezdett. Rémisztő üvöltözés és ordítozás közepette lecsörtetett a földre, vagy egy tucat nyakát elkapta hatalmas fogaival Azoknak a nőstényeknek pedig, akik a karmai közé kerültek, hátát mellé tépte fel. A ragyogó holdfényben Tarzan jól szemmel követhette az elvadult eme fékeveszett tobzódását. Látta, hogy a nőstények és kicsinyeik a biztonságot nyújtó fák felé iramodnak. Majd az aréna közepén leívő felnőtt hímek ismerkedtek meg a tébójult társuk óriási tépőfogaival. Azután, mint egy vezényszóra, ők is eltűntek a lehajló lombó fák sötét árnyai között. Egy valaki maradt csak az amfiteátrumba tublaton kívül. Egy késve menekülő nőstény, aki most sebesen rohant afelé a fa felé, amelyen Tarzan üldögélt. Az írtózatos tublat szorosan a nyomába rohant. Kala volt az, és Mihály tarzan meglátta, hogy tublat már-már utoléri, a kő sebességével kezdett lefelé ugrálni ágról nevelő anyja felé. Kala most odaért a fa lelógó lombja alá. Közvetlenül fölötte pedig Tarzan kuksolt, és várta, hogy mi lesz a versenyfutás kimenetele. A nőstény majom felugrott a levegőbe, és megragadta a fa egyik alsó ágát. Ezzel szinte pont tublat feje fölé került. Kala most már biztonságban lett volna, ám ebben a pillanatban nagy recsegés ropogás közepette az ág letört, és Kalával együtt rázóan tublat fejére. Mindketten egy szempillantás alatt felpattantak, de bármilyen fülgék voltak is, Tarzan megelőzte őket. A dühött hím egyszer csak szemközt találta magát az ember gyerekkel, aki hirtelen közéjük állt. Ha valami, hát ez a fordulat igazán a fenevad kedvére való volt. Diadalitta sordítással vetette magát a kis Lord Greystockra. Ám fogaival ezúttal nem sikerült elérni azt a dióbarna testet. Egy izmos kéz vágódott ugyanis a következő pillanatban előre, és ragadta meg a vadállat szőrös torkát, a másik pedig az éles vadást is bele, vagy tucatszor széles melkasába. sebesen lendült erőre mindannyiszor a tartó kéz, és csak akkor állt meg, amikor Tarzan érezte, hogy az élettelen test lerogyik előtte. Amikor tublata földre hemperedett, Tarzan, a dzsungelfia rátette lábát öröktől fogva gyűlölt ellensége nyakára, majd szemét a telihordra emelve hátra vetette fiatal fejét, és népének vad rémőztő üvöltését hallatta. A törzs tagjai egyenként leeresztettek a földre a fákágai lévő búvó helyékről. Körbevették Tarzant és legyőzött ellenségét. Amikor mind odaérkeztek, Tarzan odafordult feléjük. Tarzan vagyok, kiáltotta. Rettenthetetlen harcos. Tiszteljétek mindnyájon Tarzant, a dzsungel fiát és anyját Kalát. Egy sincs köztetek, aki olyan hatalmas volna, mint Tarzan. Jaj az ő ellenségeinek! Tekintetével csak gonosz vörös szemét kereste, és az ifjú Lord Graystok megdöngette széles melkasát, és kihívó fültépő hangon újra beleüvöltött az éjszakába.